A küldetésünkről nem beszélhetünk, mondta Kolja, de annyit elárulok, hogy hosszú telük lesz a friceknek. A lányok összenéztek. Világos volt, hogy nem igazálhatnak rájuk ezek a nagyképű szavak. Ők közelebbről látták a vermaktot, mint Kolja, és megvolt a véleményük arról, hogy kinyeri meg a háborút. – Milyen messze van ide, Novoje Koskino? – kérdezte Kolja. Lara vállat vont.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 Nyína a többi lányra nézett, de azok nem viszonozták a pillantását. Galina valami láthatatlan vart piszkálta keze fején. Egy égő hasáb legurult a vasbakokról. Lara visszanyomkodta a piszkavassal. Oleszja, a varkocsos, egy szót sem szólt, mióta beléptünk az udvarházba. Sose tudtam meg, hogy csak szégyenlős volt-e, vagy némának született, vagy Einstein-gruppésok vágták ki a nyelvét.